Я дозволив собі відірвати вас від ваших поточних занять в одній дуже серйозній справі. Але перш ніж приступити до неї, я мушу зробити невеличку передмову для Леоніда та Марусі». Тут він зробив паузу, міркуючи, як краще викласти ту передмову. Леонід, улюбленець матері і подібний до неї як зростом, так і кучерявістю голови, так і кислявістю обличчя, Здивовано глянув на Катерину Семенівну, потім на Марусю, немов шукаючи у них пояснення. Але Катерина дивилась собі на коліна, а Марусіна батька і Леонід перевів очі на Степана Петровича, який почав знову. «Як вам Марусю і Леоніди відомо, ми раніше, 15 років тому, жили на Україні. Марусі було 4 роки, а Льоні – 10, як ми покинули Харків і оселились у Москві». Я знаю, тато, ми українці, і ти хочеш промовч, Марусю, сердито казала Катерина Саменівна. Маруся змовкла, схилила біляву голову і з-під чекально подивилась на батька, а він повернувся до неї і дуже серйозно відповів. Так, Марусю, ми українці, але не в цьому річ. Ми насамперед комуністи і борці за соціалізм. А проте, коли хочеш, у цьому є суть того випадку, який спричинився до цього зібрання. Річ у тому, що ми всі, я з вашою матір'ю та братами моїми, виїхали з України до Москви з ласки радянського уряду. Коли б не ця ласка, то ми були б тепер або на тому світі, або в якому-небудь концтаборі, а ви десь у притулку для безпритульних дітей, або теж на тому світі. Марусі підвела голову, злегка випросталась і серйозно, трохи навіть злякано, уп'ялась очима, подібними до батькових у Степана Петровича. А дядьки Сергій та Євген теж злякано, тільки іншим ляком так само не зводили очей з білявої гарної голови брата. Коли ми всі не там, то повторюється, сталося з ласки і великодушності радянської влади, і насамперед великого батька нашого Сталіна. Ми раніше нічого вам не казали про те, що ми мали ще одного брата, четвертого, найменшого. Всі ми до Жовтневої революції належали до партії українських соціалістів-революціонерів – Дрібнобуржуазна націоналістична організація. Але після перемоги жовтневої більшовицької революції на Україні ми всі вступили в комуністичну партію. Крім брата Євгена, розуміється, який присвятив себе релігії і не брав участі в політиці. До 1933 року все йшло добре. Але тут на Україні стався недорід. Селяни трошки... Постраждали. Тут Сергій і Євген ще гостріше уп'ялися у лице-брата поглядом. Невже він має необережність говорити про організований голод? Ну, занадто чулі елементи, а надто пройніті українським націоналізмом, почали бузити, трохи не обвинувачувати радянський уряд в організації голоду на Україні. В числі їх був і брат Марко. Коли ми довідувалися, що він пристав до терористичної організації, ми його умовляли отягнутися, покинути її, бути вірним комуністом. Він не послухався нас навпаки. Він узяв участь у замаху на члена Центрального комітету Компартії, якого було б убито, коли б я не став на перешкоді цьому надзвичайно злочинному актові. Терористів і Марка було арештовано. Але з ними і нас трьох, і вашу маму, як родичів злочинця. Нас тримали під арештом і слідством цілий рік. Ми, розуміється, не жаліли ворогів народу і соціалізму. Ми розкрили все, що знали про злочинців, не шкодуючи Марка, які над кінцем були випущені з-під арешту. Нас, двох братів Марка, навіть не виключили з партії, тільки заборонили нам жити на Україні, дозволивши оселитись у Москві і працювати тут для великої справи революції та комунізму. А брата Марка було засуджено на 20 років тяжкої праці у північній смузі Сибіру. З того часу ми ні з ним, ні з ким іншим з українських націоналістів не бачились. Ми саме ім'я українець виключили з нашого роду, і навіть мову в родині мали і маємо російську. Наш ідеал і мета, як ви самі знаєте, не та гуська дрібнобуржуазна самостійність України, який моляться українські реакціонери, а світова революція і тріумф комунізму на всій землі.